189. Nagarjuna și doctrina vacuității universale Aceste teologii mitologice sunt însoțite de anumite teorii noi-ivite și ele din aceeași grijă de a anihila pulsiunile egocentrice. Prima este doctrina transferului de merit, Parinama. Ea pare să contravină legii lui Carman totuși prelungește convingerea budismului străvec că exemplul lui Biku, care se străduiește să devină arhat, îi ajută și îi inspiră pe laici. Dar așa cum e ea interpretată de Mahayana, doctrina transferului de merit este o creație specifică epocii. Adepții sunt chemați să-și transfere sau să-și dedice meritele lor iluminării tuturor ființelor. După cum scrie Santideva, secolul al VII-lea, într-o lucrare devenită celebră, Vatara, se scrie b o d h i K a r y a v a t a r a citez, prin meritul care emană din toate faptele mele de bine, vreau să aline suferința tuturor făpturilor, să fiu medicul, vindecătorul, sora bolnavului, atâta vreme cât există boala. Vieța mea, cu toate renașterile, toate posesiunile, toate meritele pe care le-am câștigat sau le vor dobândi, toate acestea le las fără speranța câștigului pentru mine însumi, pentru ca mântuirea tuturor ființelor să devină posibilă. Închei citatul. O altă idee nouă relevă că natura lui Buddha e prezentă în fiecare ființă omenească și chiar în fiecare bob de nisip. Aceasta înseamnă că ceea ce ne silește să devenim un Buddha este însăși budăitatea noastră. Este o idee strâns legată de descoperirea opanișadică, identitatea Atman Brahman și de axioma hinduistă că omul nu poate adora divinitatea decât devenind el însuși divinitate. Teoria va cunoaște o importantă dezvoltare în Mahayana, mai ales în celebra doctrină a embrionului de la Tathagata. Ea este solidară și cu o altă interpretare de început a naturii tuturor Buddha, doctrina celor trei corpuri, Trikaya, ale lui Buddha. Primul corp, acela al legii, Dharmakaya, este transcendental absolut, infinit, etern. El este într-adevăr corpul spiritual al darmei, adică legea propovăduită de Buddha și totodată realitatea absolută. Pură. Te gândești la corpul lui Prașa Patei făurit în unele cazuri din silabe sfințite și formule magice. Al doilea corp, Kaya este corpul bucuriei. Este epifania glorioasă a lui Buddha accesibilă numai bodhisattvilor. În sfârșit, corpul creației magice, Nirmanekaya, este fantasma pe care oamenii o cunosc pe pământ și care le seamănă, căci acest corp este material și efemer. Dar el îndeplinește un rol hotărător, căci numai prin intermediul acestui corp fantasmă, oamenii sunt capabili să primească legea și să obțină salvarea. După cum am observat, aceste elaborări doctrinare și construcții mitologice care caracterizează Mahayana au dreptel înleznirea mântuirii laicilor. Acceptând și integrând un anumit număr de elemente hinduiste, fie populare, culte, bhakti, fie savante, Mahayana înnoia și îmbogățea moștenirea budistă fără ca prin aceasta să o trădeze. Într-adevăr, doctrina facuității universale, Sunia Vada, elaborată de geniul lui Nagarjuna, secolul al doilea la era noastră, era cunoscută și sub numele de cea de mișloc, replică a căii de mișloc propovăduite de Sakiya Muni dar pentru a echilibra tendința spre facilitate evidentă în devoțiunea mahaianistă, doctrina vacuității se distinge prin profunzimea și dificultățile ei filozofice. Adversarii indieni ai lui Nagarjuna și anumiți savanți occidentali au declarat că sunya Vada este o filozofie nihilistă pentru că pare să nege doctrinele fundamentale ale budismului. În realitate, ea este o ontologie dublată de o soteriologie care încearcă să se elibereze de structurile iluzorii legate de limbaj. Sunia Vada utilizează deci o dialectică paradoxală ducând la coincidența opositorum, ceea ce aduce aminte oarecum de Nicolaus Cuzanos, de un anume Hegel și Wittgenstein. Nagajuna critică și respinge orice sistem filozofic demonstrând Imposibilitatea de a exprima adevărul ultim, vara martata, prin intermediul limbajului, întâi de toate el amintește că există două feluri de adevăruri, adevărurile convenționale sau închise în lume, care și au utilitatea lor practică și -a adevărul ultim, singurul care poate duce la eliberare. darma care pretinde că ne transmite în alta cunoaștere, oferează în realitate cu cunoștințe convenționale, ceea ce e și mai grav. Abidharma întunecă drumul spre eliberare cu nenumăratele ei definiții și categorii ale existenței, ca de exemplu scanda, Datus, etc., care nu sunt de fapt decât produs ale imaginațiilor. Nagarjuna își propune să elibereze și să conducă în mod corect energiile mentale captive în rețeaua discursului. Demonstrându-se vacuitatea, adică non-realitatea a tot ceea ce pare să existe sau poate fi simțit, gândit sau imaginat, urmează mai multe consecințe. Prima, toate formulele celebre ale budismului antic, ca și redefinirile lor sistematizate de autorii abidharma, se dovedesc false. Așa de pildă, cele trei stadii ale producerii lucrurilor, origine, durată, încetare, nu există. După cum nu există scanda, nici elementele irreductibile, datus, nici dorința, nici cel ce dorește, nici situația celui ce dorește. Ele nu există pentru că sunt lipsite de natură proprie. Carman însuși este o construcție mentală, căci nu există act, la drept vorbind, nici actor. Nagarjuna neagă de asemenea deosebirea dintre lumea lucrurilor compuse, (samskṛta) și cea necondiționatului, (asamskṛta). Din punctul de vedere al adevărului ultim, noțiunea de impermanență, anitia, nu poate fi considerată mai adevărată decât aceea a permanenței. Cât privește celebra legea coproducerii intenționate, ea este utilă numai din punct de vedere practic. În realitate, coproducția condiționată noi o numim sunia sau vid. Tot astfel, cele patru adevăruri nobile proclamate de Buddha nu au natură proprie. E vorba de adevăruri convenționale care pot fi operaționale doar în planul limbajului. A doua consecință este și mai radicală. Nagarjuna neagă distinția între ceea ce este legat și ceea ce e eliberat, prin urmare între samsara și nirvana. Nu există nimic care să deosebească samsara de nirvana. Acest lucru nu vrea să însemnă că lumea, samsara și eliberarea, nirvana, sunt același lucru, ci că ele sunt nediferențiate. Ivana este un produs al spiritului, altfel spus din punct de vedere al adevărului ultim, tata gata însuși nu se va bucura de un regim odologic autonom și valid. În sfârșit, a treia consecință a vacuității universale întemeiaze una din cele mai originale ontologii din câte se cunosc în istoria spiritului. Totul e vid, lipsit de natură proprie, totuși nu trebuie să deducem prin aceasta că există o esență absolută la care se referă sunia sau nirvana. Când se declară că vidul, sunia, este inexplicabil, neconceput și indescriptibil, acesta nu presupune că există o realitate transcendentală caracterizată prin aceste atribute. Adevărul ultim nu dezvăluie un absolut de tip vedantin, el este modalitatea de a exista descoperită de adept, când acesta dobândește o desăvârșită indiferență față de lucruri și de dispariția lor. Realizarea prin gândire a vacuității universale echivalează în fond cu eliberarea, dar cel care atinge nirvana nu poate ști acest lucru, căci vitul transcede atât ființa cât și neființa. Înțelepciunea, prașna, revelează adevărul ultim, folosind adevărul închis în lume. Acesta, din urmă, nu este respins, ci transformat în adevăr care nu există prin el însuși. Nagarjana refuză să consideră Sunia Tavada drept o filozofie. Ea este o practică, în același timp dialectică și contemplativă, care ajutându-l pe adept să scape de orice construcție teoretică a lumii și a salvării, îi permite să atingă seninătatea imperturbabilă și libertatea. Nagarjuna respinge în timp peremptoriu ideea că argumentele sale sau orice altă afirmație ontologică sunt valide, datorită unui temei ontologic existând dincolo de și în afara limbajului. Nu se poate spune despre sunia că există, nici că nu există, nici că există și totodată nu există, etc. Criticilor care spun, dacă totul e vid, atunci negația efectuată de Nagarjuna este și ea o propoziție vidă, ele le răspunde că afirmațiile adversarilor săi, precum și negațiile sale, nu au existență autonomă. Ele există doar la nivelul adevărului convențional. Budismul, ca și gândirea filozofică indiană, în general, s-au transformat profund după Nagarjuna, deși această schimbare nu a fost evident imediat. Nagajuna a îmbrâncit spre limita extremă tendința născută a spiritului indian către coincidenția opozitorului. El a îți buti, totuși să demonstreze că experiența lui Bodhisattva își păstrează întreaga măreție, în ciuda faptului că totul este vid. Și idealul lui Bodhisattva a continuat să inspire caritate și altruism, cu toate că, după ce, cum afirmă Avatamsaka, rămânând în nirvana, el manifestă samsara. El știe că ființele nu există, dar se străduie să le convertească. El este definitiv aliat cu Sunta, dar pare că e supus pasiunilor, Cleșa. El se lășulește în trupul legii, dar se manifestă pretutindeni în nenumărate corpuri de ființe. El e întotdeauna cufundat în extaze profunde, dar se bucură de obiectele dorinței.